Basme în limba română. Maria cea isteață. Odată ca niciodată, într-o regiune puternică, trăia un negustor numit Gobin. Gobin era cel mai bogat comerciant al țării și stătea aproape de palat. Avea trei fiice. Fica cea mare se numea Elena, a doua se numea Greta, iar cea mai tânără era Maria. Maria era cea mai frumoasă dintre ele. Într-o zi, regele l-a chemat pe Negusor la palat. Majestatea voastră! vino, Gobin! Bine ai venit! Majestatea voastră, m-ați chemat? Da, Gobin. Chestia e că am făcut o tranzacție imensă cu împărăția vecină. Avem nevoie de cineva demn de încredere care să poată duce mărfurile acolo în siguranță și vreau să fii tu cel care face asta! Când a auzit cuvintele regelui, Gobin s-a pierdut în gânduri. Era îngrijorat pentru fiicele sale, pentru că nu le lăsase niciodată singure înainte. Care este problema, Gobin? De ce ești așa tăcut? Nimic, majestatea voastră, doar că, dacă mă duc, fiicele mele vor rămâne singure acasă. Sunt doar îngrijorat de ele. Asta e tot. Nu-ți face griji. După ce vei pleca, fiicele tale vor fi bine îngrijite. Va fi în regulă. Da, majestate. Gobin nu voia să-și lase fiicele singure, dar nu putea să refuze dorința regelui. S-a dus acasă să-și a rămas bun de la fetele lui A găsit trei ghivece cu trandafiri A dat câte unul fiecăreia dintre fiicele lui Și le-a spus Voi călători pentru treabă Nu lăsați pe nimeni să intre în casă Dacă o veți face, voi ști prin aceste vase Nimic nu se va întâmpla, tată Nu-ți face griji pentru noi în călătoria ta Gobin și-a luat la revedere de la fiicele sale și a plecat A doua zi, regele s-a dus la casa lui cu doi dintre prietenii săi Văzându-l venind acasă, Maria le-a spus surorilor Să mergem în pivniță și să luăm vin pentru rege, eu voi aduce cheia Elena va aduce felinarul, iar Greta va lua sticla La auzul cuvintelor Mariei, regele a spus Nu, nu vă faceți probleme, nu vrem nimic suntem bine. În regulă? L-ai auzit, Maria? Regele nu vrea nimic. Noi două nu vom merge nicăieri. Bine, nu veniți, dar eu voi merge cu siguranță. Maria a plecat de acolo. A fugit la una dintre casele vecinilor. Deschide ușa! Deschide ușa! Cine e? Cine vine atât de târziu noaptea? Mătușică, sunt Maria! Te rog, deschide ușa! Oh, Maria! Ce te aduce aici atât de târziu în noapte? Mătușică, m-am certat cu sora mea! Te rog, lasă-mă să dorm în casa ta în seara asta! Oh, bine! Intră, intră, fata mea! Maria a stat toată noaptea în casa bătrânei. Când Maria nu s-a întors, regele a devenit foarte nervos. Când Maria a ajuns acasă dimineața, a văzut că trandafirii din vasele surorilor ei s-au ofilit pentru că nu îl ascultaseră pe tatăl lor. S-a dus în camera surorii ei cea mai mare. A văzut-o pe Elena stând lângă fereastră, privind grădina palatului. Maria, te-ai întors! Uite, merele din grădină arată atât de frumos! Cât de delicioase trebuie să fie! Te rog, du-te și ia câteva pentru mine! Elena? Ai crescut, dar tot ca un copil de comporți! Ah! Te rog, Maria, du-te! Bine, o să merg! Maria a sărit pe fereastră și a intrat în grădină. A luat mere. A lărgat înapoi când Elena a țipat... Maria, uite, acolo în față e plin de lămâi! Culege și lămâi, te rog! Încă o dată, Maria a alergat spre grădină, și de data aceasta, tocmai când era pe cale să se întoarcă după ce a cules lămâile, a văzut-o grădinarul. A fugit după ea ca să o prindă. Oprește-te! Unde crezi că te duci după ce ai luat lămâile? Oprește-te! Stai să vezi când te prind, te voi învăța o lecție! Maria l-a împins tare pe grădinar. A căzut atât de rău încât n-a mai putut să se ridice o vreme, iar Maria a fugit. Nimeni nu a știut cine a fost hoțul și unde a fugit. Maria a ajuns acasă. I-a dat merele și lămâile Elenei și i-a spus... Vezi ce probleme aș fi avut din cauza ta? De acum încolo să nu îmi mai cer să fac așa ceva, ai înțeles? Maria a plecat. Ceea ce a spus n-a avut nicio importanță pentru Elena. Elena, pur și simplu, a început să se bucure de merele ei. Mmm, ce mere delicioase! Bine că l-a luat Maria! Cum altfel l-aș fi putut gusta? Mmm. Săracul grădinar, cred că încă urlă de durere! <laughs> a doua zi, sora ei voia banane. I-a cerut Mariei să ia banane pentru ea. Din cauza ceea ce se întâmplase în ziua precedentă, Maria nu voia să meargă acolo din nou. Dar din moment ce sora ei insista, a trebuit să se ducă. De data asta, regele era acolo, se plimba în grădină. A văzut-o pe Maria. Oh, deci tu erai! Acum vei fi pedepsită! Regele i-a pus Mariei o serie de întrebări, iar Maria a recunoscut adevărul. Atunci, regele i-a spus: Pentru infracțiunea pe care ai comis-o, te voi pedepsi în propria ta casă. Vino cu mine! Regele a plecat către casa ei Maria era în urma lui Regele se tot uita în urmă Ca să se asigure că Maria nu a fugit Dar dintr-o dată, când s-a întors A văzut că Maria dispăruse fără urmă Nu mai era! Oamenii regelui au căutat-o în tot orașul Dar n-au putut să o găsească Regele s-a înfuriat Și de atunci a fost întotdeauna nervos Și în curând s-a îmbolnăvit Timp de câteva luni nu a existat nicio îmbunătățire a stării sale. Între timp, surorile Mariei s-au căsătorit cu cei doi prieteni ai regelui. Acum aveau și ei copii. Într-o zi, Maria s-a strecurat în casa surorii celei mai mari. I-a luat pe cei doi copii și a fugit cu ei. A pus copiii într-un coș frumos de flori și i-a acoperit cu mai multe flori. Astfel încât nimeni să nu știe că erau copii în ele Apoi s-a îmbrăcat ca un băiat Și-a pus coșul pe cap Și s-a îndreptat spre palat, strigând Cine vrea să ducă flori regelui? Care e bolnav din dragoste? Cine e bolnav din dragoste? Cine duce florile acestea regelui? Regele care se odihnea în patul lui A auzit-o a chemat paznicul din fața camerei sale oh, Ascultă, intră! Cumpără florile de la omul care strigă Florile de afară Paznicul s-a dus și a cumpărat coșul de flori I-a dat coșul regelui De îndată ce regele a ridicat capacul de pe coș A auzit sunete de plâns din interior Văzut doi copii frumoși în coș printre flori Inima lui s-a umplut de iubire. Se întreba cum să o răsplătească pe Maria pentru acest dar. Dar apoi și-a amintit cum l-a insultat Maria. S-a enervat din nou. S-a hotărât să se răzbune pe Maria. Tocmai atunci a intrat un paznic. ultima voastră, comerciantul pe care l-ați trimis în acea călătorie de afaceri s-a întors. În regulă... Spune-i să fie prezent la curte mâine, cu o haină făcută din pietre. Dacă nu se va arăta, va fi pedepsit. A, ah, da, înălțimea voastră! Văzând starea casei sale, comerciantul s-a întristat. A crezut că fiicele lui au promis că nimic nu va merge prost. Dar nu vedea pe niciuna dintre fetele lui acolo a aflat că ambele fiice mai mari se căsătoriseră fără permisiunea lui. Paznicul a ajuns la casa omului. Ascultă, regele a ordonat ca mâine să fi prezent la curte cu o haină făcută din pietre pentru rege. Dacă nu apari, vei fi pedepsit. Negusorul era supărat din cauza acestei răsturnări de situații. Pe de o parte, nimeni nu știa unde era Maria și pe de altă parte, era speriat de acea haină. Era imposibil pentru el să realizeze haina într-o singură zi. Dar cum voi face haina într-o singură zi? Tată, nu-ți face griji pentru haină. Du creta asta cu tine la curte și spune că ai venit să iei măsurătorile regelui pentru haină. Negustorul nu a înțeles, dar avea încredere în Maria Așa că s-a dus la palat cu creta Ai venit cu mâna goală? Unde e haina? Înălțimea voastră, vă rog să mă iertați, dar nu pot să fac haina Bine, atunci pregătește-te să mori Înălțimea voastră, vă rog, iertați-mă! Permiteți-mi să plec Dacă vrei să te salvezi, dă-mi mie fica ta Negustorul s-a acasă fără să spună nimic Era foarte trist, gândindu-se cum putea să o dea pe fica lui, regelui Când a ajuns acasă, a văzut-o pe Maria stând acolo, așteptându-l Tată, ce s-a întâmplat acolo? Copilul meu, ce să fac? Regele mi-a ordonat să-ți dau mâna în locul hainei Nu-ți face griji, tată, ia o păpujă care arată exact ca mine Capul păpușii trebuie să aibă un fir înfășurat în jurul capului, care tras trebuie să o facă să spună da sau nu. A doua zi, negustorul a ajuns la palat împreună cu Maria. Regele ordonase ca Maria să fie trimisă în camera lui. Așa că soldații au dus-o pe Maria în camera regelui. Maria ascunsese păpușa în pliurile hainei ei. Imediat după ce ușile s-au închis, scoase încet păpușa din pliurile rochiei și se ascunse sub pat, luând firul în mână. Maria, sper că ești bine! Maria mișcă capul păpușii într-un semn de da. Regele continuă să îi pună întrebări și îi arată toate greșelile. Maria dădea din cap că da... Pentru toate greșelile De aceea te condamn la moarte Regele își scoase sabia și îi tăie capul De îndată ce capul căzu la pământ, regele simți că cineva îi săruta picioarele O astfel de dragoste, chiar și după moarte Ce am făcut? Te-am omorât cu aceste mâini Așa că nu voi rămâne în viață! Când regele urma să-și taie propriul cap, Maria ieși repede de sub pat, iar regele o îmbrățișă. Apoi s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.